Die hart van die aarde, op die 29ste van die 12de maand 1846. Hoe lyk die swaartepunt van die aarde dan? Ek het al gesê dat dit van die selfde gesteldheid is as van die mens, of van een of ander dierlijke hart. Die swaartepunt is dus ook in verhouding tot die groot aardlicham, een staande groot aardhart, wat net soos die mens' hart, die weefstoel of die werkplek is van die gesamentelike organische leven van die aarde. Hoe groot, vraag jylle, sou die hart dan wees? Jylle weet immers dat by my ooral vir die verhouding gesorg word wat noodzakelik is. So is dit ook sekerlik die geval met die hart van die aarde. So groot as wat die aarde is, so moet ook een na verhouding groot, hart of zwaartepunt in die aarde aanwezig wees, so dat die kracht en hartalose baiekamers opgewek kan word wat sterk genoeg is om al die verskillende lewendsappe van die aarde in die uitgestrekte organe na buiten te drijf, en as die sappe hulle diens verrig het, hierdie dan ter verdere versadiging weer na haar toe te trek. Hieruit kan die mens die gevolgtrekking maak, dat die aardhaard tamlik groot moet wees, toch is dit nie nou met die getal aangegeen nie, om die rede dat die aardhaard na gelang van die noodzaak nou eers aansienlik uitsit en dan weer baie sterk inkrimp maar so gemiddeld kan die plek van die swaartepunt tenminste tot op 100 myl in deursnee aanvaar word, al kan dit selfs tot 200 myl verder uitsit en tot 50 myl inkrimp. Waaruit bestaan die sogenaamde aardhaard -aard echter? Die hart van die aarde is nie so seer een of ander materie nie, net soos die hart van die dier of die mens nie, maar die hart is meer een substantiële kracht, wat in het wat in een daarvoor geskikte, maar oorigins vaste organisme, waar self al werkend beweeg en dier hierdie werking, haar invloed op al die organismes van die aardlicham uitoefen. Maar daar sal wel iemand wees wat sal sê, as die organisme vast is en daar halwe broos, hoe kan dit dan uitsit en hoe kan dit dan een ander substantiële kracht met verloop van tyd tot onverwoesbare steenpind dien, sonder om daarby self in sy talloose baie dele beskadig te word? Beste mense, daarvoor is gesorg. Die beendere by die dieren is ook een vaste organisme, die sappe en die bloed word steeds dier haar vele poreë gedrijf en toch hou sy dit teen alle moendelike krachtreaksies uit. Dit kom slechts daarop neer, dat mense een bepaalde soort vaste materie het en die is dan vast genoeg ten opzichte van elke in haar ontwikkelende krachtuiting. Soos die materie van die ingewande van dieren by hoe dikwels en hoe sterk word hierdie materie benut en tog hou sy alhoewel sy lyk asof sy baie swak is ondanks die groot uitings van krag vir 'n geruime tyd onverwoesbaar staan as jy verder nog die veelteeder organe van die voels van naderby bekyk waarin selfs klippe fyn gemaal en verteer word Dan sal dit vir jylle nog duideliker word, hoe dit maar net op een bepaalde kwaliteit van die materie neerkom, wat stewe genoeg gemaakt is, so die krachte wat in haar ontwikkel word, sonder skade in haar self kan werk. As hierdie sachte materie echter al so dier my gekwalificeerd is, dat dit optree as een voldoende vaste steenpunt vir die kracht wat in haar werk, Hoeveel te meer sal dit vir my moendlik wees om 'n vaste organisme van sylke kwaliteit in die aarde te plaas, dat die sterkste werkende krachte in die innerlijke van die aarde in miljoene jare haar weinig of glad nie skaad nie. As jylle sou kan bou, sê dan eers hoe sterk die gewelf sou moes wees om die klokleier te dra. Soe iets sou jylle nie van mekaar kan verkry nie, maar ek, as die heer van alle dinge, het ooral die korekte verhoudings getref, so dat alle steenpunte vast en bestendig genoeg is, om die op hulle rustende laste met die grootste gemaakt te dra, en so is dit ook die geval met die organisme wat zorg vir die functionering van die substantiële hart van die aarde. In die noordelike streke van die aarde sal jylle wel dikwils die metaal platina teekom. Kyk, die metaal het al iets in gemeen met die materie, wat as organisme dien vir die heersende centrale kracht van die aarde, toch moet jy nie daarby dink dat die metaal ook van precies die materie is as waaruit die booggenoemde organisme besta nie. Ook moet jy nie dink dat die materie van die aarde gelijksoortig sou wees aan die materie wat die oppervlak van die aarde vertoon nie. Want dit is maar die uiterlijke ongevoelige huid van die aarde, terwyl haar binneste self tot die ongevoeligste buitenkoors in verhouding is soos aarkies en bloed, ten opzichte van die huid. En daarom kan ek jylle op een manier wat vir jylle begryplik sal wees, niks anders oor die binnenste materie van die aarde sê nie as. Dit is een soort vlees, bloed en beendere. Toch moet die dierlijke materiaal, waar hy die aarde bestaan, echter nie beskou word as volkome gelijk en op die manier functionerend as die van die dierlijke lichaam nie. Maar dit is totaal kenmerkend, dit is slechts soort aardvlees, aardbloed en aardbeendere. Dit sal nitteloose werk wees om hierdie saak verder uit te lee en wel omdat dit onmoendlik sal wees om aan jylle en jylle lichamelike toestande oortuigende beeld daarvan te gee. Stel jylle self dus tevrede met wat daar tot nou toe gesê is oor die kwaliteit van die materie van die binnenste van die aarde. In die geestelike uiteenzetting sal dit alles toch wel duideliker word. Ons het dus nog maar een vraag, namelijk aan welke kant van die aardlicham is die zwaartepunt eindelijk? Die belangrike antwoord op hierdie vraag sal die onderwerp van ons volgende beskouwing wees.